Za Přemkem Baštířem Zemřel Přemek Baštíř. Obávám se, že je málo těch, kterým jeho jméno něco říká. Do strašnického krematoria se přišla rozloučit jen hrstka přátel ze zaměstnání, a dojem prázdné obřadní síně nevznikl jen díky pěti baštířovým dětem, které usedly do první řady. A přece, v Přemku Baštířovi odešel člověk nevšední čistoty a osobnost, jakých má Praha poskrovnu. Sám jsem zesnulému před třemi lety slíbil, že o něm pomlčím, dokud bude naživu. Netušil jsem, že budu závazku zproštěn tak záhy. Svedla nás náhoda. Jednoho jarního večera roku 1965 jsem navštívil sprchové lázně ve Sleské ulici. Neměl jsem tehdy vlastní byt a tak jsem si alespoň jednou v týdnu dopřával této koupele, která stála pouhou korunu. Právě jsem odkládal oděv, když tu vešel do lázní asi 50-letý muž v nepromokavém plášti. Byl to zjevně stálý zákazník neboť s Lázeňskou ani nepromluvil a ta se na mne hned obrátila s prozbou, zda bych pána nepustil napřed, že bude hned hotov. Takové jednání se mi nelíbilo. Zejména proto ne, že muž ani nečekal na můj souhlas a tak, jak byl, v nepromokavém plášti vešel do sprchové kabiny. Velmi mě to popudilo, avšak Lázeňská, jak jsem si všiml, na mne neustále významně mrkala. Pak mě vzala stranou a se schovívavým úsměvem, s jakým hovoříme o pošetilém jednání dětí, mi vysvětlila, že není třeba se znepokojovat, neboť pán v kabině je prý pošuk. A skutečně za okamžik se rozletěly dveře a objevil se v nich muž se splihlými vlasy, v plášti z něhož crčela voda. Rychlým krokem prošel k východu, zanechává je za sebou mokrou stopu. Byl to Přemek Baštýř. V té chvíli jsem to ještě nevěděl. Měl jsem jen jistotu, že mi náhoda přivedla do cesty podivína, jako stvořeného pro nedělní fejeton. Oblékl jsem se a vyběhl za ním. Venku byla téměř tma, ale slábnoucí mokrá stopa mě vedla bezpečně. Nápadné bylo, že šel velmi rychle. Chvíle mi téměř běžel. Jako by měl s někým důležitou schůzku, nebo jako by spěchal na vlak. Náhle mi však zmizel ve dveří vinárny Supetar. Vstoupil jsem jen několik vteřin po něm, takže jsem viděl, že prošel až do zadního lokálu, tam se rozhédl po hostech a hned se vrátil k nálevnímu pultu. Barmánka jakoby věděla, že se vrátí, mu již nalévala do sklenky jaka marus. Baštýř s ní nepromluvil, jen zvolna popíjel. Když nesla do zadní místnosti víno, Zvedl se a odešel. Okamžitě jsem barmánku upozornil, že nezaplatil. Zdálo se mi, že jí má připomínka zmátla. Poněkud příkře mi odpověděla, že o tom ví a že si dělám zbytečné starosti. Vyběhl jsem za baštýřem. Chtěl jsem nasadit ostré tempo, neboť jsem už věděl, jak umí Přemek pospíchat, ale baštýř si předvinárnou zapaloval cigaretu, takže jsem do něj skoro vrazil. Pohotově jsem přešel na druhý chodník. Baštýř se celkem volně ubíral směrem k Vinohradské vodárně, na nároží zabočil vlevo a loudavým krokem zamířil do parku. Při takovém procházkovém tempu bylo obtížné ho nenápadně sledovat. Park byl navíc takřka bez lidí, takže jsem byl nucen posadit se na lavičku. U fontány se zastavil a zašlápl cigaretu. Pak se rozhledl do všech stran a nečekaně se přehoupl přes zítku kašny. Prošel padajícím proudem vody a než jsem se vzpamatoval z údivu, rázoval po cestě směrem do vnitřního města. Šel tak rychle, že jsem se musel dát do běhu, abych ho nestratil z očí. Před vchodem do varu sklípek jsem si byl vědom toho, že vejdu-li za ním, riskuji prozrazení. zrazení. Poutevřel jsem dveře a opatrně nejdříve nahlédl dovnitř. U barového pultu neseděl. Mokré šlápoty mizely pod závěsem oddělujícím bar od tančírny. Avšak sotva jsem se vysoukal na vysokou stolici a posadil se tak, abych byl zádyk hostům. Zmáčený baštýř se vrátil a usadil přímo vedle mě. Prchnímu beze slova nalil jakamarus. Ve chvíli, kdy zvedal sklenku k ústům, mě baštýř spozoroval, a okamžitě unul pohledem stranou. Promiňte, řekl jsem po chvíli, nerad bych vzbudil dojem, že vás špehuji, ale jsem novinář a vaše jednání mě neobyčejně zajímá. Paštýř neodpověděl, jen se zavrtěl na židli. Snažil jsem se ho přesvědčit, že v mém povolání je určitý stupeň drzosti a vměšování do lidského soukromí nezbytný. Mlčel. Odádl jsem, že přílišná dotěrnost a své by mohla napáchat víc škody než užitku. Vsadil jsem na zbližující moc alkoholu. A když dopil, zeptal jsem se, zda by se mnou nevypil ještě jeden jakamarus. Marus. Ku podivu souhlasil. Rozhovořil jsem se pochválně o zvláštní chuti tohoto nápoje. Kysele se usmál. Teď, když vím, kdo byl Přemek Baštýř, Uvědomuji si, jak trapně jsem si počínal a jak to bylo pro něho průhledné. Po půlnoci, když mi poují pohled na plochou láhev aromatického likéru způsoboval nevolnost, se nade mnou přemek slitoval. Škoda, že jste od novin, pane, řekl. Kdybyste byl od policie, neměl bych důvodu něco před vámi tajit, protože jsem nikdy nic nezákonného nedělal a vše, co podnikám, si čestně zodpovím jak před zákonem, tak před svým svědomím. Jediný váš článek v novinách by však mohl zhatit všechno. Snad se v Baštýřově pozůstalosti ještě najde jídelní lístek ze sklípku. Na jeho šrub jsem napsal prohlášení, že si vše, co mi Přemek Baštíř sdělí, ponechám jen a jen pro sebe a zveřejním pouze v případě jeho úmrtí.